Мурмур -мур подумав. На перший погляд, здавалося, процес думання не належить до його чеснот, хоч, як до правди, того чолов'яка цей був напрочуд хитрим і змисним. Не дарма, Тартар довірив йому спецгрупу стеження. Завдання, доручене мені почав він обережно, відібрало більше часу, ніж видавалося попервах. Ну, та врешті злом, контакт було зав'язано. З повідомлень людей, котрі були присутні під час обшуку, виникає після того, як слідчий звістив про смерть пана Малевича, з його дружиною сталася істерика. Власне, і грубище оперативників, і ця несподівана звістка були звичайною психологічною атакою. У так званих органах правопорядку її вживають і досить часто, одначе у цьому випадку слідче перебрав міру і тиск призвів до протилежних наслідків нервового зриву. Декілька ляпасів діла не поправили, і тоді цивільний підкреслював саме особа в цивільному, котра, по суті, керувала операцією, отож той цивільний загадав прикувати пані Малевич до батарей. Мовляв, щоб не заважала оперативним діям. Мурмур понуро замовк. Тоді докинув. Як на мене, то опергрупа і не збиралася шукати наркотики. Про це свідчить її малочисельність і те, що з ними не було пошукового пса. Та і методи обшуку. Постанови про обшук вони не мали теж. А чого їм соромитися? – буркнув Лугині. Чого тут соромитися? Процесуальний кодекс дозволяє обходитися і без неї. Мурат припинив його лаконічним жестом. «Таким чином», – підсумував він, – «таким чином, слово висновки можуть бути такими. Перше, ми негадано стали на перепоні якісь із існуючих, скажімо так, державних фірм, які саме поки що ми невідомо, не знаємо. Ясно за те, що вона здатна розчавити тартар, як на очах у цілого міста розчавила нашого клієнта». Друге, можна здогадуватися, що зникнення Малевичу-молодшого пов'язане з цією фірмою. Яким чином сюди вклинюється і школа тибетської медицини? Організація, я сказав би, шочу комерційного характеру. І підприємці давно вже ламають голови, за які це заслуги Крижинському надали в оренду цілий комплекс унікальних будівель, докинув безпеки. Так, так, підтвердив Мурад. Тепер це питання начебто прояснюється. Не дивно, до речі, і те, що Крижинський для своїх шаманських сеансів отримав ефірний час на телебаченні. Далі слідча версія мені бачиться такою. Малевич молодший, котрий був журналістом, навіть більше того, так званим незалежним журналістом, поза як газета «Наша думка», котру він очолював фактично є виданням руху, отож Малевич молодший став на заваді цій е, фірмі, і так добре встав, що вона не мала іншого виходу, як тільки вдатися до фізичної розправи. Так чи так, з дня його зникнення минуло вже два тижні. Що зробив Малевич старший, ви знаєте. Він звернувся до нас за рекомендацією одного з посередників. Щоправда, на початку у нас із ним вийшло непорозуміння, ну, та це не суттєво. Клієнт виклав нам лише ті факти, які мав а мав і них небагато, і зводилися вони до одного. Малевича молодшого прибрали за те, що він займався приватним розслідуванням справ якоїсь із мафій. Ширшу інформацію він обіцяв надати після того, як розбере братові папер. Домовленість була такою. Євген Малевич переказує на наш рахунок певну суму, а за тиждень о шостій вечора біля кав'ярні в центрі міста зустрічається з Оскаром, і передає йому фото свого родича, його нотатки, щоденники, словом інформацію для розшуків чи для роздумів. І що ж, клієнт не встигає навіть перейти вулицю, його збиває машина, за кермом якої сидить професійний вбивця. А після цього в гру нав'язану фірмі Тартар вступають сили, про які ми нічого певно, поки що сказати не можемо. Ну, та тут бачу, щось поривається додати і сам Оскар. Мурат кивнув мені. Спочатку ще до організації, яка стоїть за цим убивством, почав я